פרק י"ד למנצח, לדוד. אמר נבל בלבו, אין אלוהים, השחיתו, התעיבו עלילה, אין עושה טוב. אדוני משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוהים. הכל שר, יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין